והעלות וכפות וכלה זהב וכסף ויהיו מעלים עולות בבית אדוני תמיד כל ימי יהוידע. וישכן יהוידע וישבע ימים וימות בין מאה ושלושים שנה במותו ויקברוהו ועיר דוד עם המלכים כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו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 כי עזבו אותו במחלויים רבים, התקשרו עליו עבדיו, בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגוהו על מיטתו, וימות, ויתברוהו בעיר דוד, ולא קברוהו בקברות המלכים. ואלה המתקשרים עליו, זבד בן שמעת העמונית, ואהוא זבד בן שמרית המואבית, ובניו ירב המסע עליו ויסוד בית האלוהים הנם כתובים על מדרש ספר המלכים וימלוך אמציהו בנו תחתיו